دا دا دی دستر کو گی و مال اعتقاد جاهز د معتزله او مشر د مولاده دا مبتدعين جاهز د سترګو بدرنګوالي تویره کیږي چې سترګي چې کمندنو وګدې وی او بوخه راوتی وی نېری بارسه شي وي راو تي وي او وي او دا توري په دې سپینو باندې ډيري توري په دې سپینو سوي دې دې ته ولي کی دا ردل لقب دغه شانتي بادرانغو شکل خل له نو دو دباره کی ویلی شوی دی چی لوم و سحل خینزی رو مسخن ثانی ان لکان دون مسخل جاہی دی که خانزی بی دویم زلی بدرنگ اکڑی شی بیا بام چی کمدنو د جاهز نکھولی آبای وی چی کمدنو مساویر خوار لارا بی مال شیطان جوڑ که اگو توی مالی دل نده نو سنگ دل جوړ کوم ما بیوری که ذرا زمان جاہیز بوتو وا ته وی داسي بس اشاره و تا کړه ابا الهلاله امصویر تجاهز وی خیر خوده دا بایس وی مون تخصپتونه نه لګیدې خو ما ته چې راځه کار مې دا سره زیره اوستم نو اگر دې د ماتوي چې شیطان جوړ کای ما دې جماخلي دلنه د سنگ جوړ کوم نو تیر آپس ورا اوسې چې دا سره له جوړ کړه دا بداسه پد موتزیلی دے غٹ عالموں کتابونے مشتہ دے کتاب الحیوانی مشعور دے پلنمی چے کمدنو عمر ابن حجر ہوئی ابو عثمانی کنیادا جاہز لقب دے الجاہز مفرد ذکر شوئے دے استعمال لمفردات او کلام د عربو کې مخدوش ته زکه افاده استفاده چکیږي نو په کلام کیږي او دا مفرد دے دے دے دے دا چال جاہز دے دو دی د دې کې صفه د شل جاهز دې کې دوما زبرې دو ترکیب نه دی یو مزب و علي ګرځي د قبلي د حذف د نویقالل جاهز یا د موقع مناسب و انکرل جاهی زو انکارل جاهزو ان حصار خبرې فییت کېولکې ذب ان کار کړی د جاهز ان حصار د خبر نه پسې د قو په کې ذب کې د دو د حظب د فیل نه دو مضب شي هغه یې ګرځېده قبېلې د حذف د خبرنا الجاهز انکر الواسطه انکر الخف انحصار الخبر واثبت الواسطه جاهز انکار کړی دی ده انحصار د خبرنا په صدق او کذب واثبت الواسطه او واسطه ثابته کړی ده دواړو مزبوونو کې یو یو حسن دی او بل په کې قرب حدا چې سوق کې ګرځې ده قبیله د حذف د فیل نه د پدې کې حذف قلیل لزکه صرف مسند حذف کیږي صرف سه حذف کیږي مسند حذف کیږي مسند له دې څخه نه او حذف په کې قلیل له حذف سره چاله او سوكي غرضي دا قبحة دا باكي حسن دي قبحة باكي دا دا چه د مواضح د حظف د فعل چه دي مواضح دا چه د دا فعل اغاما عدود و محصور دي وقد يوظف الفعل لقیام قرنتين جوازن او ووجو بن سعيدا کنا دا حظف د فعل دا فعل اغزه کمونو وجوبي ځای نوم نی او جوازي نی اغه ذکر دي په نحوه کې دا د هغه موازيونه نه نه هغه موازيونه دا رسننه دي دویم چې دي مضب چې دی نو هغې کمم یو خون دی او بل پهې صده قه ک په کې دا ده چې د کم حسن دے دی نغ د دی قو هلته حسند دا چې حظف سر دی خلی دی دلته قو ح ده چې خذب ص دی کیر ځکه شال جاهزو انکاره دی کو نو انکاره کې ظمیر هم حفت دی اوس په کېوم دی ان کارجاهی زو کسنو ظامیر نو او الجااحې و ان کاره کسهدي ظامیر دی نو حظب د جمې راغې حظب د چار راغې هلته صرف حضب د مسدو او دلته حضب دو د ممسته د ممس دواړه شو که نسووشی شوه جمله شو هلته کب حداوه دغا د موااضې قیاسیونه نو هغه حضب د موازیېقییاسیونه یعنی د قیرې سو خلافو او دا حضب چې دی نو دا د قاریسته دی موافق دی ځکه دلته خبر حضب شو الجهز مبت او دا ده که نه د اوپې شو جمله خبر واقع شو نو خبر سو شو حظب شو او د خبر د د د حضب د خبر دومره ضایونې دي چې د هغیر سشمو نشتے نو خیاو زیبکی دا شنسا خبر دو نو دا دا قایده خلاف نسو نو دای چه کمدنو حسن دے اس خوا خیا رستا دا کدا غواڑی کدا دای تا پو یکڑی تا دا ربای کتابونو گوری اعلام گوری نو آغا با لکلی ان نسفی نبا سر قالی نبا سر بلی ورپسی بے خبر زکر کری خبر بان پوش شوی کنا ان نشاپوری دادا ربی طریقه دا ایبل دا قال یا مخ یاروستو نه لیکي قال النسفي یا النسفي قالہ دې ته ای سجدت بعد از موقع نه معلومه ک قال النسفي وای ک قال النسفي قال وای دا ربی کی ډیر زیات رازی مسیص کمونو په طریقه باندې پوی کړ او ک انکرل جاهز وای چې انکار کول له جاهز د انحصار د خبرنا په صدق او کو کذب کی چه دا خبر صادقون او کاذبون نده بلکه دین ایلاو بلمشته ده چه لیسه بی صدقین ولا کزوین او اصبت الواسط تبینهما ثابت کڑی داواسط تردی ترمین زر جاهز با شکلا دا مذب ام دا سده لکه سنگه چه شکلو یاره ګوره دا موتله شي طان وخه ل <سؤال> د علیفللامو باندې دا ټول غول دی کارلی دي تا انکارې ح دا پیتتنمه داد کارلی ده ډېې خبرې چې دا د دغېړې دي تو خو هم دا دا دا دا تو خوم دی کله پیو سری کا کله به بره اوس چې دا انکارې حیې خبرې ککیږن دا چې بوزې نو موتله به سري دا سره سایر را سای نه متظلی متظلی باې بهودېږي چې د دا مضب د جممهورو او مضب د نظام دا چېمرقبب کې چا مضب دی جوړ شي د جاهز مضب دی جوړ شي د جاهز دا جممهورو پنیز او د نظام پهنی صدق او کذب نقیزینو صدق او کذب نقیزینو او د نقیزینو پا منس کسی نوی واسطه نوی بس خبر باید صادق و یابا کاذب واسطه پا که نو او د دغه غم مذب چی ده چا؟ جایز مذب نو آغا صابت اول دا دی دی لگا چې چی د ایمانو دا کوپر میانس کسی منی واسطه چلی سبی مومنین ولاوی کافرین دی د واسطه مذب دی لکه داسې قومي چې نه یا نو کافری صحیح ده که نه نه مومنې ن کاپر د دغکش دا شانې داسې کلام هم د دی پهنیشته چې نه ریا نو در وغره لقین والله ک اوس را د جاهز مذب داې چې ص دخ دی ته وئ چا مو طابقت د نسبتې کلاممي دیطابقت د شکر دې پدې ځای کې د جمهور سره ده ښه مطابقت د نسبتي کلامي ده د نسبتي خارجي سره سره د اعتقاد د مطابقت نه سره د ځان اعتقاد د مطابقت داسې دښو مطابقت د نسبتي کلامي ده د نسبتې خارجي سره د واقع اودو خارج سره سره د اعتقاات د مطابقت نه سره د نه اعتقاات د مابقت نه کې ته وي آدمې مطابقت د نسبتې کلاممي دی د نسبتې خارج یعنی د واقع اودو خارج سره سره د اعتقاات د آدم مطابقت نه سره د اعتقاات د دم مطابقت نا. دا تعریفونو اب خبرو کی توڑی تفصیل یعنی تا پخلی بانیووی چه زیدن قائمون تا نسبت دا قیامو کو زید تا دا ایجابو ایجابی دیکھنا سدیں ایجابی ماشاءاللہ سبحاناللہ خارج کے او قتل زید پر زوخ پو سدے خارج کے ام ایجاب دی قیام ثابت تیچال رہا زید لره او تا قیدوم لري پسړه کې هم دا وای چې بالکل چې ما څنګه ویلی دي دکای ما نه مومم دکای ما نه مومم په دې مطابقت باندې څه دی اعتقاد دي په دې مطابقت باندې څه دی اعتقاد دي او داسه شوشو داسې دکشو داسې شوشو سې شو د کذ سره تا په خلیوې زیدون قائمون زیدون قائمون خارج کې او قتل زید څخه د ننو درون خوګناسته څه څه دی ناس نو لے قائم من د کله سره بقائم نه له سره بقائم نه نو عاده مطابقت د نسبت کلامي دی په چا سره نسبت خارج سره اوسطاق ايدوم داده چې دا مطابقت شته دی چې لکه څنګه ما ویلې چې زیدون قائمون په خارج کې داسې دی نه نو معنی یې هم چې کلام څه دی ایجابي دی او خارج کې سلبي دي د پدې مطابقات د سوم نه یقینم نه اعتقاد لري په داس شي شو کېد پوښوي سوالو کا شدا ستاسو دا عبارت یو شانتي ده مذهب به جاهز بل شانتي ده ما شدا کم تعبیرونه کړې دي د مراد عبارت مطابق کړې دي صحیح ده که نهته عبارت وړې مطابقت وهسی د د خبر عبارت دی د مطابقت د خبر نه د واقع سره چا سره واقع سره سره د اعتقاد نه په دی مطابقت پان دی سره د اعتقاد نه په دی مطابقت پانې بارارت پو شوي مطابقت صحیح ده که مطابقت ته چا دی د نسبتې کلاممي دی د نسبتې خارجي سره مال اعتقاد سره د اعتقاد نه پدې مطابقت ثاني وا عدمه معره او عدمه مطابقت د نسبت کلامي د نسبت خارجي سره سره د اعتقاد نه پدې عدمه مطابقت ثاني ما به باندې پوښوي سوال چې جاهز مذب خدا دی چې نسبت کلامی و مطابقي اوم څخه دنو دوه واقع سره اوم د اعتقاد فردا مذهب خدا دی او تاسو ویچ انس ورټیکل اړیمه مطابق کید تاسو سره واکین سره او بیا په دې مطابقات باندې سوې اعتقادي بیا په دې مطابقات سوې اعتقادي روزو چې د مازب صورتونه او خلاصو او مناقې کې بیا راځي دیرو ورته غلط په صرف دې ځکه تکلیف وکلک سوچ چکا صرف خیر ده ماشا الله او سبحان الله اپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ سوو حضرات کو جگایا کرو نه زمونږ دا ټ لک داسې د خوب غون که نه عامستاسو غونې خلک لکه دا ټای ارام کې د شپي ټولوستاوج ی دغه شي که نه دا ټیم د ستاسو غونې خلک س آرام رام کې او بس دا په تاسو سخت سخته دا, اور آغلی دا اللہ کی. او راغلی دربانېله اتاسانه کې مړه په ځینکې په تاسو کممه سخته را له صاحبو تاریخ مشاءالله تاسو جوون دیلو نسبتې کلاممي مضب دغه دا دی چې نسبتې کلامي به مطابقق د نسبتې خارجي سره هم او اعتقاد سره او تا ووي چې نسبتې کلی مطابق د نسبتې خا خارج... او بیا به اعتقاد پهې چا وي مطابق دي جواب دا دی چېماتین د کمال نه لکهه یاستلی ده کمال شي د کمالنا ده لکهه دا اوګ دا خبره ماین په لنډو وایلي ده دا د متن کمال صحیح دا دا دی صحیح ده که نه د ماین مقصد هم دغه دی چې نسبتې کلوه متاجودې دی چا سره د نسبتې چا سره خارجي سره او مطابق پې د چا سره د اعتقاد سره خو ماتن په لنډو ویل ده دا سونه ویلا چې نسبته کلاوی او مطابق خو د خارج سره او نسبته کلاوی او مطابق د چا سره د اعتقاد سره خو نسبته کلاوی او مطابق د خارج سره او بیا په دې مطابقات سوی په مطابقت مطابقات باندې سوی اعتقاد چې کله په مطابقات سره غي اعتقاد راغي دا اعتقاد چې شو څه چې اعتقاد نو د مطابق شو د واقعا سره کنه صحیح شو کنه مطابق شو کو نه شو واقعي سره شو زه کپه دې مطابقات پانه د سرهغه اعتقاد راغه مطابق شو کنه نسبته کلامي مطابق شو دو سره او واقعي مطابق شو اعتقاد سره نو مطابق د مطابق مطابق دا ښه مطابق د مطابق مطابق دا ښه نو د نسبتي کلامي مطابق د چا سره مشو دې ته کا سره مشو فېسبوکان اوس راشه حاصل د مذهب د نظام نو مو او جاهز جاهز جاهز یو مصداق د مطابق صدا کوچا مطابقو صدا کوچا مطابق دا فقط نسبتې کلامي دی دا نسبتې کلامي دا یو خبره شوه ماشاءال الله پهې کې چې کمو د جمهورو سره سه دی ن را نور ک خیرری نهشته دو یم خبره مزداک د مطابق بسسې زونه دي مزداک د نسبتې خارجي او نسبتې ذهنې صحیح ده که نه واقعا واقعه او میېقاات بس <مزداق> دا د مطابق سوو ونه درمه خبره صدک او ک د دوپنی دین دي دی. د دوپنی ز دي دی. او د زدو په منسکې واسطته وي د نقزینو په منس کې سنو وي لکه توه او سپین زدین دي یوشی به یا, یا توريیو سپین دا داسې نه دي چې ن قزین دي نودي تور نه دي سپین چین دی کنا؟ خبر پویگی کنا؟ نو دا زدین دی سن دی؟ نقیزین دی؟ او د زدین پا منس کسی بی؟ واس سوی؟ دو خبرو که دا جمهورو نسو شو؟ دره ما خبرو؟ مجموعی سورتونا دا کلام خبری دا جمهورو پنیسو؟ سالور؟ د زود صدق زودو؟ دا نظام پنیسو مو کنا؟ او د دپنې مجبوي صورتونه شپق دي سوري شپق یو د صدق یو د کزم د صدق جانب ته چروالي بیا نو دوه چې کم ده نو له سبی صدقین ولا او د کزب تفصیل تفصيل شکای نو دوه چې کم ده نو له سبی صدقین ولا کسبه د سلور صورتونه داسې دي چې له سبی صدقین ولا کسبه پوروشوي ها واکې ده تاسو خلوباني وي زيدن قائمن خارج کې هم دي زيدن او تاسو په ذلک کې هم دي زيدن بده څه شي شو دایو صورت څوک نه پسراشه په خلودي وي زيدن قائمن خارج کې او زيدن قائمن په دې کې دي چې مننه ونه مننه اعتقاد د بیر مطابقتو دریم صورت په خلل یو زیدون قائمون په خارج کې یو زیدون بی قائمن اعتقاد خالیو ذهن هیڅ شی نشته اڅه دا دوه سوراتونه درس شو شو ليسه بصدق ولا یا اعتقاد دعای مطابقتو نسبت کلامی مطابق کو نسبت خو اعتقاد پد مطابقتو مطابقته نو شسو لیسا بسدقین ولا کذبن او یا در صرح اعتقاد استنه لیسا بسدقین ولا اوس بل جای کذب جانب لارش فو خلود یوی چه زیدن قایمون زیدن خارج کی زیدن لیسا بی قایمین او ستا استاب اعتقادمو سدیو پی اعتقاد اعتقاات ډای مطابقات چې دا نسبت کلاممي مطابق نه د نسبت خارجی چې سره یعنی دا خپل دروغ منې وم پو شو که چې امې ویل چې زیایدون کامون خو خارج کې اولاړ نه دی خه یعنی په خپل دروغ دیسه دی یقین دی ع بیمانې دي خپ ایماندارای وکړه پاکستان دی که نه دیې به بیمانانی خپ ما ایمانداره کوي داس ششی شو کېزم داسشی شو کېزمم اوس راشه په خللوی و زیدون قامون خارج زیدون ل سروي قا من غړو کې چې دون قامون اعتقاد د پ شته صحیح ده که نه اعتقاد د سلب دی د ایجاب دی پو شو دریم صورت چې اعتقاد د سره خالی اتقاد به صرا دا دو صورتونه د کذب جانب ته لیسه به صدقن ولا موجوی صورتونه وسو ايش پګ یو د چا شو صدق یو د کذب دوا د صدق جانب ته لیسه به صدقن ولا کذب او د کذب جانب ته لیسه به صدقن ولا په خبرونه پوسوی به صرف او صرف د جمهور سره موافق شو فاواله نه خبره کی چې مسداق د مطابقت نسبتي کلامي دی مسداق مسداق د مطابق څه شې نسبتي کلامي پاتې شوه دا خبره چې د دو او د جاهزو او د جمهور او د مذب او د جاهزو د نظام د مزب نسبته شې څه شادي عموم خصوص مطلق ته د جاهز او د جمهور او د مزب نسبته د خصوص مطلق ته جمهور وی صدق ستوي صدق ستوي نسبت کلامي مطابقي دي نسبت خارجي سره اعتقاد ننيم خبر کي يوگو عام شو كونو شو او جاهز توي چې نسبت کلامي وا مطابقي دي نسبت خارجي سره شرط ده چا نه اعتقاد نن خصوص شو كونو شو مذهب ده جاهز اخص مطلق فائده کنا او مذب مذهب جمهور عام مطلق نو هر صدق پنځ دي جاهز باندې څد د جمهور وبنيز دی صحیح ده کنه والا جاهز هغه والا د निजाम هغه निजाम څه دخصت وي چې نسبته کلامي مطابق کیدو اعتقاد سره د خارج نه خبر نيم کوم مطابقات وي او کو نوی مطابقات وي او کو جاهز څه وي نسبته کلامي مطابق وي دا څه سره د اعتقاد سره سره د مطابقات نه څه سره خارج سره خصوص خصوصی کوم شو نو هر صدق د چاپنیس د جاهزبنیس دا صدقاین دن نظام دی خو هر صدقاین دن نظام دا صدق پولیس د چا دی جاهزبانی نه دی دا رواند کی زبوم شو نو نسبت د مون خصوص مطلق شو مذب د جاهز اخص مطلق او مذب د جمهور او عام مطلق صحیح ده کړه او مذب د نظام سه شو عام مطلق شو د پکې دغه شو بدلیل بی وبچت بیا